Сосерт з полегкістю зітхнув, коли гості пішли. Вони посідали у «Мерседес», на силу розвернулись. Базель ввімкнув опалення, і сухе тепло, змішане з гостим запахом пального й мастила, наповнило салон. Остронь від дороги за кучугурою піску причаївся джип. Два чоловіки у військовому, які стояли біля нього, пропустили таксі трохи далі. Потім рушили за ним. Не доїжджаючи до Гао, Гюйо та Базель зупинились і, розклавши які минулої ночі сидіння, полягали спати. І в Гюйо, 13 січня 19 годин 30 хвилин. Точно за розкладом літак вирлив на першу злітну смугу. Гюйо пройшов з групою стюардес та стюардів через пропускний пункт аеровокзалу його пом'ята за чотири дні мандрів одежа не привернула увагу до глядачів. Повернення з Гао було не таке вдале, як подорож туди. Коли проїхали мопті, Базель, наскочивши на гострий уламок заліза, пробив камеру, і тільки тоді виявилось, що у нього немає запасного колеса. Замінити камеру не було чим. І вони понівечили ще шину, бо їхали так, хоча й повільно. Десять кілометрів на годину по узбічю дороги, ковтаючи густу куряву від колонок вантажівок, які раз у раз обганяли їх і гучно сигналили. Ця нестерпна їзда вкрай стомила їх, але іншої ради не було, доводилось їхати. О другій годині дня Мерседес нарешті всунувся в аеропорт Бамако. Не було й мови про те, щоб заїхати у Багададжі до Бабемби. Гіок послав йому сердечний привіт через Базель який обіцяв передати його всій родині. Літак, на якому з легкої руки Робера Жантія він став понадштатним членом екіпажу, відлітав менше, ніж через годину. Його якраз вистачило часу завізувати паспорт і викласти у міст своєї дорожньої сумки на стойку перед ліконцем, біля якого чергував солдат з таким непроникним обличчям, ніби він читував на найважливішому посту Малійської армії. Розгорнувши одяг солдат, побачив футляри з касетами. Витяг з купи одну, переписану з популярної конгольської платівки ЗАО. Звідки це у вас? Подарунок друга. У Малі це заборонено, провозити не можна. Ів Гюйо спробував заперечити. Це ж просто пісеньки однієї конгольської групи ЗАО, музика та й годі. Військовий покрутив пластмасовий футляр між пальцями, потім Зненацька різким рухом тицьнув його французою підніс. «Я вмію читати. Ось тут записано». Гюйо розібрав літери поспіхом написані рукою Базеля на наклеєному папірці «Зобазао колишній вояк-рубака». «Но ну, ти що? Це ж не злочин. Саме злочин. Усі записи цього співака на території Малій заборонені, Порнографія». Гюйо хотів було вдатись до того самого способу, що й на переправі через Нігер, він дістав дві банкноти по сто франків і поклав їх перед військовим, але солдат мало не задихнувся від люті. «Ви вважаєте, що тут усе купується, що наша країна зовсім розбещена? Негайно заберіть, а то я вас арештую!» Йойо підкорився. Касета, де був запис свідчення Буджугу, зникла свіконцем. Натомість Йойо отримав квитанцію зі штемпелем, яку поклав у бумажник разом із кредитними картками. Було б у нього хоч трохи більше часу, він, певна річ, заглянув би до газетного кіоска і, можливо, купив би примірник щоденної офіційної газети «Елан» порив з-під заголовком «Голос народу». Замітка, яка зацікавила б її, була вміщена на останній сторінці поміж описом церемонії проводів у відставку радника в закордонних справах та його шофера і колонкою некрологів з приводу смерті коректора газети «Елан». Називалася вона просто «Сумна дорожня транспортна пригода» і розповідала про те, що напередодні на дорозі Фансонго військовий ваговоз зіткнувся з фургоном Вольво Голландського ентомолога, який мандрував в околицях річки Нігер, відловлюючи метеликів різних видів для колекції Амстердамського музею. Внаслідок цієї жахливої пригоди потерпіли сам вчений та його помічник. Вчено при смерті було доставлено до лікарні в Гал, його помічник, молодий малієць Буджуг, на жаль, загинув. В Парижі Югюйо не міг прочитати цієї.